القرآن المحترم والدين كو بشيء القرآن اللهم محمد تعالى رحمة الله علي ذا تفسير القرآن بسنو نيسو ترى سكشورة جديد ملايو ديبا ترى ساتي إشاء عدد السنة كيسر مركز دکان نمبر تيس عبد الرحمان تازان اشده نونشور جنجيرا رأسوادي پروفائتر انوارسور توهيد موبايل نمبر 037710114 دې په پښتو کې یوګ دی نه ګټره رسیلا دا د څینن دانې سپم ادب زکۍ خپل کتاب اپکار ملے دے کہ شک و دن للمتقین لا ری بفی من رب العالمین <سؤال> <سؤال> ذکر ری فلام نیسی لا ری بفی من العالمین شک و دیتی نیش دے اللہ دلائل دے خوادیلی عبیان دے رنا دا شب جردی و معنی تی رنا رنا دا متقین و للا آمو واحد لرا بیا غزان ساتی د مصیوات او د بیرات او د حرامه غل رڼا لا باځه سره کوئی تا نه قران ورېلې امو دي شي تا نه قران ورېلې بېمانه شي زو خاندل زو تا زو بې کر قوم نه ده کریمانه قران قرڼا دغه مو تکلیف او جزان ثابیر مهارنه او چا غلو مې مې کې واری سولې واری بلکه انا غاری نار له سره ناغ متصل ده له طناوی آ یقین کئ ایمان باور باور کئ کلمہ کئ الله له دے یقین عربی لفظ ده باور یعنی پلاک خبره یقین کئ پاږځباندې چا لا بین دی دی امو دی معلوم و یقومو نصرات اقرین ذنا پزان باندې اپنا او ارمانا چم دی تور کو رزق نہ ہم رزق ذکر کو رزق کو فراق ہے معنا دے رزق نہ ہم آت نہ ہم دی اعمال چم دی تور کو رزق کو ذکر کو ذکا رزق تو سے دی شوکی نو کا کہ شوکی اور تا غم لگے معنی ہے کہ کم نہ فراق شی تیار اگ لگئی یمکن دی فراق میں خود رزق غم قوم مار رتنامن کی کون دارماننا چماور کو نوکل کین دی الله پلاریکے امومینانا کسان دی یتین کین پاوچتا چرولے گله شتا تا چر دا الله نے لا دے بکی مرب العالمین تشارا قران کی کلمہ مضمون بوجی نړمے یملیتا ویشارا کین لا دے بکی یومینو نبمان دی لے ایک آچناله گریشی دی تن پوخا اون زلا رالے نزل پغنو مانو راجید و اندلنا الحديد صحیح مانا از دا مانا پیدا کول پیدا کلمی روز کنا او اندل پو مانا دا ورول و اندلنا من الصماع مان وروم دبرن وبرن وبرن از نجو تابع کلا انزل مانا کہ نازل کرمی وید نازل کری جیم <تصفح> انزل اللہ لازگره شویر تانا پقا فا فایر لازگره هنگل من السماع مان وروند برا نوبر واندل من الحدید فیراترمی دا اسپنا لفظ یو ده فگاو مانوبا نمستعمل ده کیونکه نفذ انزاز غردول پتور کشتی لکه اسپنا می تلاجر برا نمی حکم قیوه غرد من حکم قیوه چی اسپنا نو اسپنا شوار و بوت من حکم قواری گئی نو قواری گئی کتاب من حکم قواری گئی نراؤلی گئی نفس انزال خوٹو رکیو نمانای ده انزال را را اپ از بار دا اجزای مختلف او پا آخرت تی یک ان دن کی آخرت ذکو ای چرا غیر نفس بلا رض بے نشتے رستای رض ذکا نرد اپا خل جسم موجود بی اجتماع بوی گرمی بوی بیا گرمی نشتے جنکی لر نر نشتے تیارن نشتے دانگی دا دو دخیر بیرانا دارا کی جمعی یو تنون دی کان نمزد کیا اوز حکم آو رئی قرآن دا قیدہ دا چکلا فرقہ جگر کی نروس تو زفر کے حکم آو دا قیدان پا توفیق تی ازا اللہ نا کم توفیق دا قیدان پا بیان دا اللہ الیاد دی دا قیدان پا حدایتی دا اللہ نا کامیاب قرآن کے کلا کلا د ذکر کی صفت یوجه ذکر کی او کلا کلا د ذکر صفت بل ځان ذکر کی متقین ته ذکر کی هم مطلق صفتونو ذکر کی لکه یاسلوا یا کی ولکن البر من امن بالله والیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبین و اتل مالا علی داروسوی واولائک هم المتقون هدل المتقین ارته تفصیل کرے اولائک هم المتقون واولائک هم المتقونอัล تے نور شفاذ ذکر کیڑی وی دے متقی دغلی متقیان کلا کل نور شفاذ ذکر کی آج کے 215 تھے آمن الرسول و بمانجلِ الهِمِ رَبِّي وَالْمُومِنُونَ یستیر تذیر کے پیغمبر پاوش مندیت اللہ را لے گلے رے وَالْمُومِنُونَ مومنانم دا ملی کداز کتاب دے آل تک ہے دمتقی نور صفاتی کر کری دارن مختلف صفات سره متقین ذکر کی ضائع پدائی یو سرش پج دیر صورتی حال امران اولاقا جداو مخصم ربین جنت تجی حضا بیانا لناس و و موحضت للمتقین دع بیان دے خلق الوراق و او دع بی کے دے توفیق و موحضت للمتقین اپن دے رپار متقین کسور دالا نظام ساتیس نو دا بیان دې دا رسول لپاره دا یې کلمه سینور ته آ آ چې اوس نو تاسو سره پم کړی دی مان والله يحب الموسمین الله به تر ثواب ورک او والله يحب الموسمین دا یې یوسل یو وېستو شرونا بلذین یلحقو بهم ان اللہ لائے و ان اللہ لازیو عجر المومنین زیر اخلی چدا اللہ دین تا دا اللہ پا دین کی جگہ دون دعویں گے توبہ احضاب الحج مومنون اطلق سمہ سکارا قد افعال مومنون الذین هم فی صلات مخاشون دعویں گے تونا دمومنان کل سورت کے بدذکر کم دعوت سورت کل اب بذکر کم البشارت مطلب دا حق پرست و تزیره و دا صفات دا دا غی صفات, صفات کتاب لیکی نن نشوروکا اوصاف المتقین اولیاء الرحمن نمتقین صفات قرآن کم کم دی انو سورة بقره که فرای ویلی دا بقره که فرای ویلی دا سر بره که لا دا راجمکه د تا سره کتاب جو شو او سا م مب کتاب شووش داې د هغې سفا جو نه مص د کلل په پر د مصف شي اولهفرقا فرقا منون عليهم ذکر ش او د منوم تفسیر بیان بیا او بیا مغ فض ک ان الذينه کفرون سووا م. یا تینانات فساد کفر کفر کا فے رے کفارہ پمانا دے پٹھولو او کافے رے پمانا دے انکار قران کے دا مختلف مانو سر راضی کلا پمانا دے پٹھولو راضی یو جبل کفار تاجر کوئی زمیندار کیا غضانه پتکڑی دا او کلا کلا کفر پا مانا دا انکار را دی کفر پینزر قسمه دا قرآن ذکر کئی یہو دا کفرالعبا انکار کل نوانمزو او دین دا تکزیب دروغوا ہے سلورم دین دا استقبار زمتبر صدن اور سرورم دے شک نمنم غما پرم اصل کی شقتی بل دے نفاق کفر نفاق کفر منم ازکی نمنم کفر تکذیب کفر عبا کفر استکبار کفر شک کفر نفاق داں گے دا قران ذکر کئی ان الذین کفروا دلته لفظ عام وروي یقینا نا کسان چې دروژنته او قرآن مطالق ما قبلایا شي زاریکل کتاب دره وبيه دې کتاب کې شتنيشته او کسان ایشي اوکو پدې کې هغه تر متعلقي کسان چې قرآن دې دروي هغه کسان چې مڅوالو قرآن نا استکبار وکړ آ کسان شک کو کہ قرآن, قرآن کو مغامینو کے بل کتاب یو ہے قرآن مجھ کتاب ہے آ کسان چې پخلی منی امنته نه کئي کفرو یڑ یقینا چې چار قرآن درو جن کیاو ہے یقینا چې چار قرآن مخوارو یقینا چې چار قرآن شک وک یقینا چې چار دوکاو خرا قرآن سرا نو <پس> برابر دے پا دی بیان اصطانا بیان طواعن علیہم برابر دے پا دی بان دے سا بیان, بیان، ایمان نراری بیان... دے اعتراض آزید چی بیان کلکی پیغمبر دی جواب من مرک ختم القلب دی کلو خو تب بیان اوکا چی دی دے بانا پاتی نیشی چی سبا خیمت کے دعاون وي چی منکا پیغمبر اولین راستو لیکن پتھو مے دی مان مسالہ مطلب دا ہے چې کله ته مسالہ بیان کې نو کله بدلیږي یو دلبی نو مومنان دل. نو غويتا وا مبارک شي چا چلامه سره مونږه مبارک شي الله په دنیا کې به اختصاصي او سر کې بولا جوړ شي او چې تم کسان په زړه او عناغ غريلا نو اسې اریبانه مخه وکيګا ظلم سره کو حقیمن رلي اغي نمد مسعد ولي ختم الله على قلوبهم مولوي الله پر نور دي حق ورتني دي وعلى سمهم اوګول باندې ناوري وعلى صارن وشا پردو تو سروي پر ديجي ادي لري پر کي ده امور مانو کيو تفصيلن يعني د ګنا کول کول او غناونا دې چاپېل شو چې چاپېل شو نو غناونا په شان دیوالو وردیږي اوس ته ته بیان کینو حق پر څنګه نکې نو دامور سبب دې پیرا سبب دې پیرا کړئ سدا الله ورکړه داویږي قران نه باندې تفصيل چې قران باندې له شو نو دا وګوري کې ګوتې ورته نو دې ته ته دې نو نتیجې دې ته رسوله چې اوس قران ته دي او سوره اعراف کې الله بیان کوي د زړه خلقو آیته یو څو یو کما چا هم سپارا پرکب زرانا ل جهنم کثیر مل جنوالیس ما پیر کړی دې غیانم لگا بندیانو پرېانو باندېانو مخې دې سړي له هم قلوبن ضيقون بیا ذې جنه میا نو نو کېدا دي چې په قران کې کويږي ولهم عيونن لا یترونا بیا پسره قران اوري ولهم اذانن لا اسمون بیا اولایک کلم بلهم ازل بلهم ازل ذکرره چې اډنګور نو کومه فهم نور کړې اذن سره دنه کې ما فهم ورته قران مې مخالو اولایک هم الغافلون اده جي خبر دایلا ما سره دیرا چې فام عقل نه ورکړیو لیکن سره د عقل نه دایدا الله دی کتاب نه واوختل دا الله دی کتاب نه واوختل او دې منزل ته ور رسیدل چې اوس دای نه پويږي دا یې صورت نه حل کې اخري آيتونه دي يو صلته اولائک الذین ذالک دنم اصحاب دید دنیا غورتا علالآخرة و بیاند آخرت اولائک الذین تبع اللہ علا قلوبیم الترک ختمان منہ تبعا اولائک الذین تبع اللہ علا قلوبیم و سمیم اقصاریم اللہ تبع محر آلده علا قلوبیم و و اولائک هم الغافلون دیو دی خبره دا ل دې کتاب نو فرايدي کتاب نه مي خبر سبب د ایسو نو کتاب نه خبر دا نج سورتي کاف کې آيته تيشتم ولا تتي منا قلنا قلبه الذكرنا وتبواه ممنن صداغا چغافن کړلې موږ زداو د خله کتاب لمن غافل کرے سمنا آرام خو اما خیال واړو د دې منظر تراره چې اوس دغه زګا تل شه وجعنا علی قلوبهم ایکن تن پر پسې را دي اما پرونو باندې پر دې راوسته لکې قران اما نو پر پردہ راوستا وجعنا علی قلوبهم ایکن تن یقبوه وفي اغان و قر و غنمه ولدران کر و غنمه ولدرانو کر ا کپن وسمن من الزم ذکه اداه ربی و اردان سو ظالم دي دا چنه کتاب نور کښه مخنه لای و نسیمه قدمت یداه بنا جعلنا علی قروب جنتن یقبوه موږ ورته پرولې باندې پړدي نپوئی با قرآن اَن يفقهو لا يفقهو در قرآن نمخر ورغو وفی آذان ام وقرآ او گنه دیدرانا کتنان دیر آف آره اپوئے نپوئی کتپی کوشید که نده نپوئیم وفی آذان ام وقرآ او گنه کی درنوالا دید در دوگو گنه درانی شتیدی قرآن تیخوزنگی صفات تدودا خیانو داره چه دو غلقونا درا نشویلی اور غلقونا بانده دا اللہ کتاب ناولی نمون جدو غلقونا کری دارنگی صورت حامیم سجدہ کے وقالو قلوبنا فی اشنت مما تدون آئیلیه وائی دی آج پینزم صورت حامیم سجدہ سری شمس بارا وقالو قلوبنا فی اشنت مما تدون وقی اذاننا وقرن وغلزم کی بوجده من اور قراننا ہمم قران اور وقی اذاننا وقرن وغلزم کی بوجے من جناوی دانه کی سورت یاسیا چې استم سفارا ااد درمشتم افرایا تام انت علی علم خطا کذل رفای تر دې نه چې قران غالي الله علم قران او و قران د دنیا کې هو ته پتا شي بې معنی رنا هو تا پلار ونمندل او اظله الله على علم وختم على قلوب سمي وقلبي وجعل على صدر رجا دنه پر دې دې کې الله جنازه قدر مهر وادله و سر غي پر دې پړځي او غنږي دان چلو محمد کے معنا کئ ام علا قلوبن افالها <سؤال> زده کوروبانې سړي شمیا افلا یا تدبرون القران نپويږي په قران ام علا قلوبن افالها یا کوروبانې تاله لګي دي دي لکه تعالی چولګي نو کورونی دالګي دي دانګي دوزخ کې چې کله جهنم میا نرتاوي شي نو و مولا نور هغه کې تيارولې ا قرآن نور هغه سورته ملک راځي كلما لکيفيا فوجن سالهم غزناتا علم ياكم نذير کله وخت يارتاوي شي نو تقوس بکيدو د جن دوځه فرشته علم ياكم نذير قالوا بلا قد جانا نذير اور اغلي مولا زړه دې کړو او من مانګل لاله منځه موږ خدایم مثلا نظر راغره تا ځان نارمي سوال وقالو د چګي به کی جنميان چې ته به ځي لو کنا نسماو هاي هاي کوم قران ته کویته قران سیشن وقالو لو کنا نسماو او د پارت راکای دې ا به ځانم پوکړې حتا ناقل چې موږ ځان پوهېږو ما كنا فی صاب السید نو جہنم زموږ راتلو هاي هاي قران کول څه ایشان موږ اورېدلې نو ابیا په امزان په یی کډې نو فاتره بو ذمبیهن وصوقل ان الذین کفل ثوان رحم القرآن بعض عباده قران کې کیو مضمون ذکر کی نو تب آئی کانا مامن و ذلال آدھا تب آئی که دا قرآن صرف فردی او مسئل را گلے آلا مسئل کرا شورو کی آلا تفصیل سرا دکلتے گی زمان مناظروں بیلتیان و صلاح زیفرکا مشنان مرکی خلیل اشکال ایک کی گی مناظرہ ختمشو عقیدت ختون او وکړه جدا لیتے سو ایدارش کی آئی گی آخیر که یا اسوالی دی سی ورته امو یو صاحب ته ا کیا نه تر قران نه خی زکه رايبه موږ ور خاندي ادمو غو بي دي شي نما ته دي شوې ما ته مه قران وایته هي بس سوره بقره اول سياره کې وای ربنا ووسيف من ان فذين الله ته غمر راوليږي يتلو عليه ما اتكا دیمه ما امانو ته پیغمبر وروړي دا تقدمن الله على المؤمنين احسان مې کوه مومنا هميانو باندې عرب باندې چې قران اورته وای پیغمبر ته وای خل هذه سبيلي ادو الى الله اعلان کوو دا قران ښه پیغمبر ته وای قصص کې وانت لو کار وستا دای قران وخته دا. جمعه کې وای والذيب باث فل امين رسولا آخرین منهم لما يلقو ارغه اوجه ته پیغمبر ولېږه چې قرانو کوي نمدہ ټولای څن ووای چې قرانو کوي قرانو کوي او تمه شهما ده چې قران مخایا د زما توبای مونږیان ته تا سوای دی او ایا څنګه مونږ کرشینو کافری دغه لاي څن راز چې کوم مسله مونږ وای د توحید مسله او قران پیټول شروع کړو دا وای چې کله کوم مسله موږ وای نو پاره یې دې ټول یو خان او څومره د پایې وبخې هغه تورو خان وای را سم ځکه مسلمان شومنه ما په ځکه قرآن نو ورګله او بل نه داو اورې دې دا. کوم مسله شروع کی نو قرآن په شروع کې تباجور غلطی وکړي شه روان دي اره چې بیانې چې کله دې شروع کی نو مسلسل شروع کیدا شي تباجور قرآن جوړ داسې نه لږ ما خدا چې مړي دي دې سي تا مليان شوی کتاب کوی د ايات نه کاطي دا او بلایو سنت ما کافر کوي چې قران مخایر دوی دوی لوي چې ته تا او چې قران زنه کوي اوس هم ترجمه شروع کړی دي سر مطلب نه پوهیږي صرف دت ډالوي چې بل ځای اګه ځایما چې د قران زنه کوي د هر کمرکځه وله کله امت جعلنا من تکن هر قوم له دیو مرکز ته کال په کال لته کیږي نو تګ دی یمسته نو موجودیان نشه له نسو نه یانو نشه زماده مرګورو مقابله نه چمونده خې یال تلانه کیږي د نورو په کومه د غیمه ده درسم کاغې یو ځل ما ترالګل انره بل درس والا ته ښه ده چې وایي چې درته باندې بیانو زګړې خپلب نپوی په ټیک دې مليان دی په کومه سره تا وردل چې زړکو لګي هغه نګور دی دیو جنا هغه اڅوخته دي خپل په سم نه دی پوهنو قرآن ذکر کای په هغه مسله چې ذکر کای نه ته قرآن ذرو ګوره مونږ دې ته زکه سولواي چې قرآن په یو صورت کې نه راځي هر صورت کې دا ذکر کوي ان الذين كفروا سو ستی ارین ایرین لا ای امینون مطلب در پل دیوٹی فریضا اداکا پل فریضا اداکا او دین امیت دیمان نسا تا تیزی بیمان داری ختم اللہ علا قلوبیم لکتمان وعنا ما کریم و اما دارے ما خدون قرآن کی خیل دائر پدائی تیزن سر ریب ساتا و لهم اغاب حکم سرے مومنان سے حکم اغول اگنا نمو مینانو حکم او لایي صفات صفات تمام مين تین زر ا حکم سو دنيا او داخر اولائکا علاو دم من ربيم او حکم داخر دا اولائكم من يوسيهمن دغه جرمه څه تم غمناله لایي صفات سو کفر کار کين شک کين نفاق کين بس پچھو کفر اڈکھ دے دائی صفت دے بل صفت دا قرآن نیعرائی نو پیدل کو قرآن از قرآن نسترگی بندول کو گونہ بندول یو کفر ابل دا قرآن نو پیدل حکم انسرے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ ادیلے دے عذاب نوی دے دے حکم دنیا بیان نتر ذکر دو دنیا حکم کو بیان کرے نو بے عام کیدن د دنیا کی عام عذاب نور کی چالا اول کیا چالا اول کیا چالا عذاب عام دی دو جنہ اخیر عذاب دنیا حالتی بیان نکر نکر باز کافران دنیا کی حالت اور کی ترمجر پوری اباز اللہ تنگسیہ اور کی لیکن عذاب دا آخرت عام اور کی مطلب دار دار دار دنیا کی پری خود دار کافر دار قرآن نمنکر دار دنیا کی پری خود وَلَهُمْ عَذَابٌ <تصح Dogs> اخاست دی خلق الراعی کم خلق الراعی که زانی با قرآن مفور کرے کم خلق الراعی که کفر کرے دی دی دی عذاب دوی مغضوبن علیہم دا جو دلی ذکر د دی مغضوبن علیہم دا بیان دی مغضوبن علیہم دی عزیم جان واقر دعوانا محمد اللہ خوک الطیب من السماعیتی ذلمات وراد وبرت یجعلون صابعون فی آزان من الصحرکی <chilled> حضر <تصح> الموت <Dogs> واللہ محیط بالکابرین یکابل پر کئب تو ازار هم کله ما ظالم مشکی و اذا ظلم علی قاموا ولو شاء الله ذهب بثمن وغارهم لا داخل شيء قديم من دصورت مقصد چې اسبات سلور مقاصد دے مصرحان او سلور دي مدرجان ذکر اعتم مقاصد من بیان چې ټولم ګیل اسلام پد سلور مقصدون لګلی شو یعنی الله یا ولی په پرتیباد وکړي رسالت چې الله هميشه د مخلوق د ویلول لپاره اميال اسلام عليه وسلم شراکت کتاب چې الله باغیتا حکم ورکو چې دا, دا, دا, دا, دا احکام دي زمام پدې خوشالهګم ایمان بالآخرت مخي اورسته چراغي کې بتاو سپیشي دا سرور دي مقاصد مهمه صلور محمداتو یو jihad دیم مالګول دیم تنظیم اصلورم ادا په دې صورت کې دا صلور مقاصده توحید رسالت او jihad انصاف مو کرره او ایمان به او تصدیق د کتاب دایم اندر چریری په اول دواره کې او تنظیم او ادب دایم اندر چریری په دېم کې بیا موږ د بیان کړو داویږي سورت ربط ما قبل سره ربط کې داو کې فاتحه ختمه شوه او پدرو فرقو یو فرقه ومنعم عليهم ادمه فرقه ذکر وا فاتحه کې مذمومون عليهم ادمه فرقه ذکر وا غالیل په دې سورت کې اوله هيڅه درسته هيڅه سره ولګول روستايي صلفاتيه بيان در لفرق سلاسه نو دي صورت کې اول هي شي کې تفسير له فرقه سلاسهي شروع کو چې هغه د فرقه تتا فاتهي کې ولسته داغي صفات دادي زکه شي په صفاتو په جندي شي زماناته کو دا خبر نه هه ته غلط ده چې تاريخ به ذاتيات کوي بیا سره دې نه دا وایي چې د ذاتيات په جندل عزيز جدا مطلب ثراوت منږي شکایت کيږي مونږه اعلان يوه دای وای تاریخ کیږي په ذاتیاتو اګر دای وای ځاتيات په جندل جدا نو حاصل دا ترود چې ایسوکني په ټول جهان دي اصل کې تاریخ کیږي په صفاتو لکه قصورين کې رجل يونوا وي او قرد تبلنوا وي صفات ګل ګل دي دارین موږ کې رب علي ذات پیژنونو په صفاتو پیژننه نو तारीफ په صفات کېږي ال قرانم دا تفصیل په عام ځینو کې کېوشه بیانې نداغو صفات او کوي منعمون علی بیان کړ نداغې چیز صفات ذکر کړو چې منعمون علی چې په جادو خو نه نعمت شي نداغو یو صفت یومنو دل غیب دیم یقیمون الصلاة دیم ممار وقنا امین ځكون سرولم ایمان دل کتب سابقہ به حاضر کتاب او پنجم ایمان بالآخرت دا منو منو د ایم دی ذات خدای کافره د مسلم یوده نسبات بل بل دی ذکر موه تمومین وای دی په دې صفات متحل شوی دی مزین شوی دی بیان وک د کافر او د کافر بیان وک چې دین اسباب د هدایت ختم شوی دی په سبب د ګناونو زده دی د دې په ګناونو ځنګړې اپدري پروت دی دانګې دې اسباب د فهم ختم شيږي الا ختم کړی دې په خپل اثر الله پدې کې چولې لکه اور کې اثر الله چولې یو ځای اور تلاش لرنې کې نکاو ته زه خريګانو سرو فیل دوم که قسم دوم کړو دانګي ابوکی دوبېدل او طاقت ته ايو سره درې اپ ته دانګي دچا ډوب کو په خوله ډوب شو دانګي ختم اللهو ندي فرکي بيان مختصر وکړو او د سو جواتونه یو د دیو جنا چې د دوی بېماني د دوی کفر څرګنده کاراله وین دا چې مومن د دوی خکای چې د او بیمان دي دیمه فرقه شروع کا د مذموم د زالین د زالین تفصيل کوي دا تفصيل د سوجنہ کوي د کافرو بیان صرف دو آیتونه کوي او دا دې تفصيل کوي په غلطه کوي دا دو جنہ کوي چې دا فرقا حق موزرہ د پار د مومن مؤمن دوکړه دای نه کوي جماعت کې بس وسرا د نشي منافقان نه جماعت وسنس کی جیاک بمنافقان دنه شي لوکلتي جیاک دفتي شي نده وي تخي وي نده وي تخي نوافته په شي کس باندې بدل کی مؤمنان کې با تسليه تثبت وي نو, نو, نو, نو, نو منافقان را دنه شي نه کی شو شکونه شو به کافر د کار شي کوله کافر ته جیاک نودريږي چې جی. هغه په شاو تختی او استا په کې به شي داسره وږي منافق را کار کوي منافق بدگیات موانه روان شي هغه ميدان کې به یله ډېر لوي طاقت ورک ا سردان به خوږي چونکه دا خطرناکه فرقه ده نو دیو جنا د دې تفصيل حکیم شروع کوس او بیا یې وکړه خدایونه کارته سره او تبیذ زیرا یعنی کل خلق کافر ني مينن ناس او ناس کې اسلام معرف را ډېر پارا یا کم سړي دي مومنانه هغه سلوک به د کسانشته چې دا خلو او دا هغه زړه یو صفت ته منافق خلو زړه بیل دی یقول آمنا و ما هم المؤمنین اصل دارې چې منافق یو صفت دارې دې م صفت ته منافق یخاجون الله خیر دال عین په معنا د تا جاي دګې دی توای چه کارکه یوش اوکه بلڅ یا په کول کې یا په فعل کې نو موخادہ صفت ته قولم را او فعلم فیلم دي سمونه په کلی وای چې راګه دې باڅه بوذم اپکه نه غا دریا څخه ورځي زه دې مرګ کړم اپکه نو سره دوکه کې په فعل کې نو موخادہ صفت ته قولم دي او فعلم دي دیو جنہ کله کله صفت اول راشی او کله کله صفت ته فیل راشی عموم د امر کې بیان کړی چې د قران دا قاعده ده چې کله معنی متادبی نو قران لفظ دا څرګر دي چې ټول ورشي د منافق قولم غلطو ظاهر ځان ته مؤمن دي او فعلم غلط ده د دې صفت د منافق المقاده درېم صفت د منافق ما هیڅ حور معاف د ډنګ نوملاندلې شعور وای پزایری ثواثه پېجندل عقل وای په انجام پېجندل د عقل او شعور دا فرض ده عقل په انجام کوي او شعور ځای کوي وغيپ اړت ګرځي وغيپ دین په ایجا بسل راوختم وای باندې بار پورت دي اوړي نو وغيپ دین په ایجا بسل راوړم او انسان پویگی که دا بار قرم کور تا چه غلده اچه بایکم صاف بایکم خرم بای سودا دکان تا قرم خرس رایکم. نو قرآن دا دین شعور صلب کرده لیکم یعنی دا خرن و بایمان الانجره زان پر دور دو دخته منافق نو درم صفت سلو رم بیماری دو قسمه را یو بیماری دا زغدا یو بیماری دا بدن دا نور خلق نه جوړ دی در بدن دا منافق نه جوړ دی زړه د دې کې د ربيมารي را دی دیوچنه مرض را را او مرغ چا چې ته وې نو مرغ پاتیت کې درې خبرې کوي طبیبان کامل طبيب او ډاکټر حکیم چې وي نو په دې ومره كلام کوي یو په دې كلام کوي چې مریض کم مرغ را ولې دغه سمراض مرض په یاندا دمرض دی ته توي علاج دمرض د کم سبب نه راغیږي دمرض د تی وی ګډ څل دا دښ څل دته سم راغلی نو مايل حاکيم وای دا ګرم او یخ او بیس کلي نه تو خه راغلی اگه تو خیر در زیاد که دو را زیاد شد که پرتوسی زخمی شد نو دیکھ سلورتاو لگید درم داکتر حاکیم که قابل وی نو آگا سبب کلام کهی تا تا دا مرض درسته سبب نراغ لگید درم دا غی علاج کهی که دا مرض در طرح غیر که علاج داره آدیوار ساوی درمو لگو درمو خیشا تا تا ام برسر یا خیشا دردار گولی در گو رستمو گوید درمو بیایم دغې اعلاجښي نو قابل حقیمه په دو خبرو کلام کوي لا ورته نو اول به در ته و ستاده مرض دی نو بیا به ته و ستاته دا مرض د بیا به ته و ستا د م دا دارنګې مرض د قرآان وي دا د ضرت مریضان دي مرض چې تاځي د جسم نو د سلوور ته کون راځي یو مرض راځي د فساد د می دینه یو سره واقع موخري ویجو موخري نو غواخه روس راځي او لږ راځي نو چې کم حجم نه ناغه تل غاری کوچ غاری چوزم او چې ګنګ ثکیل نه هغه لکه یا شن غنوزي نو نودا زکه بدن په میدا کې ګړورتیا غلیان شروع شي جوش لکه چې کم غذا هضم شي را هغه تلل غوړي خروج کوي او کله چې غذا چې نه را هضم شي نو لري لار بنده کړی را نو دا غلیان شروع کی په بدن کې چې غلیان شروع کی نو ګړورت شي هغه هضم شي او غیر غير هضم شي ګړورت شي چې ګړورت شي نو زه د آغای که کوم دی رگونه که کم دی اغا کار کنی نیو راضی مرض د فساد د میده نا او ده ده سر در نبیه الاسلام اغا کول لی چه دو طعام پر روڑه مجمه کن حضرتوی جنی نیو مرض د فساد نا دی دو مرض در زوف نراجی زوف مانا دا چې میده کم زوره دا درون شه اخور سقیل شه اخور نون مشین اغنی شی خلق کوله نو ایره گیره می خویجی دودا سره ری اقوخا خوری دودا سره ری خوراک دیر نو مشین آگا حضم کولی نیشی نو گیره والا خراب کی دودا سره ری چای دیر اسکلی نو پردوگا خلاکی نو لیا وقت بولو رزی حضا جر ار وقت باد اسکی دا نوی تیره زو حضم نشم کولی زول اخرم نو دوی مرض د بدن دا زوف نراجی چې کلب مشین کمزور اشو او اغا حضم نشی کوره نو مرست در آغه او پر پرش دل احمد از دل احمد در امراضی د نقصان نقصان کمیتا ہوئی سمانه ده ده سلور سیزونه چی دی سودا سفرا ده سلور چکم اتبا زکر کئی نو ده که څو دا 카메라 غللې ده صفرا 카메라 بلغم زیاد شو دی. بلغم زیاد شو نو با بدن د کارنشی کوله د تخلیه کړې نه ده صفائی کړې نو نقصان ده په کې یو اندام کارنشی کوله نو درې مرض د بدن د نقصان ناراضي څلورم د ظلمت کې ناراضي ظلمت وایي کیارته د کوراج ډېر کو او هغه تر پیرا را راک زکه ماشیني چلےږي نو هغه ګیس په راک نو هغه خوخه په آزاد وځي چې کله کوراج ډېر شي نو ګیس زیات شي نو دیوی په زمې تیار اره په دغه ډول تیار اره تا سره دوره واړه اره ما و اچړې والي دې دمه دو دودی نو څه په یبه نو ما شون ولا را اسکر. اګه مکه روانې دی لمې دي, دي نو ماشومته لږ به ځل کېدې په سي دلګانه هغه کې دې پرسي د نامشومته لږ به کولګانه نه پرسي دی خدای دې یو هروی تبه په نمې کې ارده تللې به پاره پاند دی به پاره چې ستا ماشین څوره ګیس په دا کوټه دا ان کوس کې ده نو دا سلور اسپاډ دی د مراد یو فساد دین زوغ دریم نقصان اثروم ظلمتا داویږي د دا زو بيماري د سلو ناراضي د منافق زوغ کی بيمار شې نه یاد فساد نه فساد سمانه قراني موارد اده مشر خبره موره ده نو اوس قران توحيد وي مشرک شرک وي مزدا کی دی روانه نه دې ګرځي راي نو دې ګرځي راي نو خدای میله نو سال سلام ده منافق شه دا ده ته من راغې الفساد چې دو حق دې نو وشوري حق وينول اباتل ماچو یو قابل سره دې باطل ګوري راغې رد کړي ده باطل ردي نشو کوله نو نه کیدای دا لا چې دې ګړ فسادر هغه دې منافق ده دانفق چې هغه له دزوف نه زوفای کومزور کیته د حق دکو په دې کمزور او دلایل ورسره نوم کې رد شوبهات به باطلو نه نو شوبهات به باطل لې شي کوله نو اوسه دلیل نیولې کتاب به کیږي راځي کتاب به دیږي راځي دا زوف علمو علمي کمزوره یوا به کول نشو نو مراد ضرورت راه ده نو واي چیلنګي دوني ابلا ديلي سلام سلام کتابونه د باطل غوري یوا به نشو کولې د باطل کتابونه قتل حرام دي تا جانا چې یوا به نشو کولې چې یوا نشو کولې نو سلامه بدعتانو وشکانو کتابونه غوري او چې ګور نیو قابل علم ته پیژ کده دا قابل سره یہ یو ایمولی کتاب را را را را دا صاحب کل ریا کتاب و لحقیبه کی رازی چمدر اصحاری نور اترازنو ما پر پاس ہو لیکن ما تبعات علی بسیطت الاسب و ما لها وجودن فی جنیا دا کتاب په پر مقدز مکنه پراشوئی انو دے دی کتاب وجود په تمامی دنیا چشتے ما تا غریدہ سنتا ہوئی ما چا چې حوالتی ذکر کر را ما تا حقی کتاب کتاب الاکبرا ته واخې اب بېمانه دروغې دي اغلا اور تهیجی کتاب الاکبرا کتاب اول اور ته زموږه کتاب الاکبرا واخه ودام ما په خپل ځان ته دیلم ني بېات بېمانه نه ما په ما لا وجود په دنیا دې وجود په دنیا کې نشته من هغه تپوز کې تاسو وای مه پاتم وسړای چې حادثه مهاجر تهذیب او تذیب کې ذاکربعد مؤلف عبدالرح دی داغه ترجمه چې حاضر لیکلې دي د دې کتابونو په سلوونو سره کې ټول څه دي دا یو جننه د دې کتاب دوزنه پاتې شو قبې ذکري نو چې سلوونو سره کې ټول په نووسه دي د دې مسودات نو به راغلی نه کړی او ته ما بیمه درووی کنه کله ځمی طالب په کتابو ګوري د متدې جواب او سخاني و يرد لیلہ بینشه داوی خو زوال مشه و يرد دواړه طرف ته که د تیار راغله په د ضعیف دی دی وي موږ څه نشو تر مند ده یعنی هفته ختم نشوي له باطل ته باطل نشوي معنا دا دا تا سوې موږ او که قابل سره نه له هفته حق او باطل ته باطل وای نو منافق ته مرض زوخ نه راغله دی درې عمل لاز... نقصان لا عزیز او نقصان ما, ما ویلی چا زاو کې نقصان دي دا یې کله چې حقیقت کمزوري و نو دلیل کې دا وری دی له مغیر شې <تصفح> نقصان لري په دې کې قارطه رسول یو طالب اخیرازون علی کلیو ماتای پیش کرو چدا اتراز کا اداکہ اداکہی نما پہ در پاس اولی کو لدے جواب یو کتاب سے افرکری کتاب نو نے البس آیا ماتای چاسر دی میں البس آیا خوما سا رشتے مانی چتے گو ریننس کلو کم کم صلی جواب مالی کلی لی کرد جوئی دی ینی گڑا ہے افرسار وسبینا پاوندہ در نوعی که زی عالمیم خلق با ز تا پوستیم زی با خلق تا رشد الهیت خیم زی زن خلق کم زن خبوک کم آداده جوابون کولشم نا آقی که نیسته پریده که چایستی چایل ضرور که پریده که لغنی ارامی که بیستر بادن لیولوی جور که در نوعی که زی ماه علم نخواه زی ماه کتاب ده چه ماه سر کتاب بید دارن د دا در سره سر چیز توری از چی توری نیو میدان و جیاد تلاش اومر باشی کنن نو مجاید پن که خیستاخ کاری او علم خیستاخ کاری کتاب نو چې کم درد د سیزون او غیب ریخو در او چې کم د شرم سیزون او آغای واقع است در علم چه هر کار پودشی د یو جنن بي علي صلاة والسلام امر کړو چې په سبب لپیږل شي کله کله او نبی عليه السلام موندواله چې د کلا کې ما دا عالم سپنه پاون دره دا وروه بندره چې ګوتو ورین ورو اني دا ځان له دې له هین څنګه جوړ کړی دی ویجی ما سره سمکار کړو نو چې له کړو وې چې بل ما به دره ورو ولا رهج دې نه نرلم وېما چې د خدانه زسرې ما درې ټوله کړې وراره ودري درې خنو لا قوته ما ورته نه کتلس کیاو استاد یې چې بیا استاد راغی چې درې بغوې دې درې مانو غوړول بیا لیدیا لزاله راغی ما چې تاسو یې په شوم شومې غوړول لغت دیو پانی په بل اخلي یې تیزار چې بولاړي چرتا غسه چې دا نورلې درن بوج سده به ځانې په بل به درې په بل غړي حدیث کراځي دینه عائشه نه تاسو وملمینه چې نبی علیہ اسلام کور سو کول سې کانه مهمه اخلی احلی حضرت خاجم زغل زانو پټه کار وکړو زان سب سره غور زنده کړه خل زان ته پیدار رسل کوکيو کوله چې د وخت سې نرم نازک عادت کې نو د دنیا کې کار کولی شي هغه زیاد تابلی شي هغه هکولی شي هغه کاغله لومنه ته سور کې لیکن کټه کټم چون چون دا څه راځي ځان کله کری کيو سره په پیړه د کیتی راغلا سوسی در باندې چې څه خوب نشي جاغه اوسي چې کانه پتاولی چې ته د دیوال غوندي دیوال نه کانه توبیزو چې څه کار نه سینو افولږي داځه ته پلاکي او نړی اسلام صاحبدا څخه پلاکي زکه غیب باندې دا ایران سفر اثرونو کو دروم سخت په سفرونو اثرونو عربي پای مال کړ دل کړ او دې استاکلیفای ته او نن سبا موږ ډېر نرم نازکې دا. دا, دا. بل ده نقصان الهي نقصان دي بل ده ظلمتنا ظلمت یې راته د ځور طرفه نو دلایل قتل نو پدې اشاره بارا چیرې کم یو ته سږیږي نو که درته فقط نو ټنګو لو کښوټای نو وا ټو که ده مبتده دلیل کم حدیث ده ده ده رواد کم زوری ده اور ده بل حدیث که ده ده ده رواد سه خدید ده صرف د دنو دارنگه ده سنت کتاب که ده نوخه صفا خیلی کتاب خیلی ام مبتده گرور خبر که صفا نخیلی روی کتابو که روڑی ده نو ده صفا د ظلمت راقله ره نو ده و جنه ده منعشک شم اسپاب ده مرز ده ضر چوی قلوب این مرضون در دیز رون که مرض را غلره در سلور وجونا یو فساد ده در در رکه نیت سیجن ده در دیم کمزوره ره علمی پوره نشته در نقصان پورا دلائل و رتنی معلوم سلورم ظلمت فدشت بارا غلر فضاده هم اللہ مرضا رست رگ دا مرض ریتی بما کانو یک قانون استمرال لرا دی ا یک زبون کی ز زب قولم دی او د فعلم دی ز کما کړه هغه اقوالوم ذکر شو هغه اقوالوم ذکر شو دوه جن مفسین دی یک زبون دو معنی کړي یو معنی د قول سره لګی په سبب دا دی چې او درو وین کی د صفات قول ش او چی صفات د فعل کې په سبب دا دی چې درو وایول په غیب یو سر په دغه بیل یک زیبونی را دوارو سر او لگو دانگی اخدعونی دوارو سره او لگو ذو چه کلا مانا کن رب دوارو مطلب سر او پوشی فساد رانی تاوی اشتباع و گردر سیتاوی یو طرف تا مومنی زانتاوی بل طرف تا زانتای کافرو سره او او پا دید آئی د منافق عمل اگر کرتاو که همیشا فسادی زانتا پتاکید سروای انما نحنو مسجحون دا انما ات تحقیق ورارا نحنو ایرارا اسموای روافظ که دا انبیاء علیہ السلام تان کئی اور در بد بیانی آگئی وائی منگا شریعت نافذ کرو منگا خیل جماعت اسلامی ودے لفظ بانیدو که کوئی خلق کوئی به صاحب او تان کتابونو مډکې دي موضوع دي ادم بیا تان کوئی ملک منذ اسلام وروی د اسلام جر وروی ازان ته وای موسيقون زان ته وای نه کان زای کال له مازیګر یوش پک کسا لهین شهین ډیر سال بمار براله ما مسکره مازیګر دن نه دیټه کې ما چاره وکه کنه سو دې جیمنګ راغلی چې زموږ سا مقصد جوړ دی نو چې موږ متفق شو زکه د ملک ده حریئت راضي اوسو هغه جندې دي د ملت ده حریئت راضي چې موږ هغه صدې باب فشری کا سر وکړ ما بالکل که خبره م وکړه چا یې ته م ګور ما شاء الله تاسو کو په یلم پویږي کمل تون باندې چې ده حریئت مسلط شه دا به څه سبا وي لکه قرطبا شو اسپین شو اراخ شو بوکارا شو ساشکن سمکن بدغشان شو قدیم ملکونه کی داریت اغله لیسو جو اسباب یې سو تاسو تاریخ ملو سره کنه غلی شو مځاګه سپ دک چې پارهمل کې لوندې د صاحبو بدګمانی شو شو چې صاحبو جنګونه کړی اصحابو قران کړی نو کې کنو که ساز تاریخ محلوس تره چه اول ده صحاباو بد شروع شو کله چې د صحاباو بد پردنو که خوارو شو نو خلق لی اسلام نم بد دلشا چو ادافت اکمسیدانو دینده نو داہریت تکیار شو زمون ملک مہا یو سڑے پیدا شعره چاگا د صحاباو بد شایقی او داہیت تلار اموار ای چاگت مدودی وی نملہ پکار داری کیا والا غلال <سؤال> بن گئی داغ شریرہ دتو مېږه موږ هغه پاتیدنی مې زمان دا اقیدری کتاب پاتیدنی خو یو خبره کوم هغه چې کمکار صحیح دایته لار هماري نو تاسو راغی کتابونه پلا بیرو کیږي خو یی پکار دی کی موږ اوسو ده او خلکو تلانی شي نو تاسو خو داغه پاتیدنی خو لا خو هماري داږي چاله نیما سکلیو نیما پاتوا اذالاسته تولورته پدې دی د دې چې په لالي کې ما کلاس وکړ او کلاسونه وکړ او خیر گرافیک او عجیب ب دوا او کې لسمه دوا او وکړ هر د ملک دارې انما نحنو مصلحون موږ جماعت اسلامي او اسلام راولي دا ته پوسنه کوي چې اسلام غو تاسو ختم کړ چې له صحابه او بده شیخ مجدد رحمت الله علیه ذکر کی کہ بدتر د متدیین او روافض دي لیکن اور متدیین یو حکم اختراعی ملک فرائض او دای جګو سید اسلام نو بتر ده دې امه کې رپای را لیږي مواجران لا 100 ڈالر 350 روپے دروازه نه صلی و نه صلیق ادهو اینصر جمعہ اسلامین در استاذ غوخور شکر په په پاکستان پا کې غبن کړی تنظیمي معتقل تاسو خو سماله په غوړ خدای تاسو کې زهر ور کوي نو ایجاد ما ډاکرو زمو حاكم دي دا, دا, دا نو ورته چې تاسو دې کوم نه نه پکې را لې نه زیاد لږي انو څوک مونږه متاثر دي غوینه حکومت دکات زکات پیسې راو نکړې او دروازه زمو مدرسو ته تای دور کې دا زکات ته ونی فلکن رفایا غیلی ورکی اوچه کم دایی قرآن در سن دی صحیح خلق تاکی غیلی پیسه نهوکی دیتا ذکاة ورک تا دو کمت امتاک دیتا فی قلوبهم مردن اور این مانا ما هنو مسلحون الا تنبیل لارا بی این تحقیق لارا بی غم حصر دی المفسدون الفلان دی مانا ما سا دا کم خلق چدان تا مسلحین وائی نفسدین دی نور ندی اصل مسلحین فساد ورانیکا وی یعنی نور کافر کافر دی ورانه نش کوله او دا بےمانه نور خلقو سره نه رواني تم به سر دي کرکره اگر حالت صفها د صفهانه ده صفه به خوښ تو وی ته سو خطابات ور کړو یو خطاب ما هم مومنیین ذم خطاب المفاجعون درہم خطاب قلوبهم مردون سرورم خطاب کانو یکزیبون تول عمر لدی دروفتار دے تین درہم خطاب المفسدین فغم خطاب دروگویل انما نهلو سینون غم خطاب لا اشدون حتم خطاب مصطفا نهم خطاب المستاجیون بیعیات اللہ انما نانو مستاجیون لسم خطاب اشترع الضرالت بالہدا دا نمبر 10 بدمعشاں دای ځنا له ور سره موږ ویل چې شه په حقیقت کې غویل دي د ضمانه په بارد متعلق سری کله چې شرام توجې شي اجسام او تا د معنی بدلا ايش ترت الفراسه بالدراهمی یعنی سمونه په پیسې وایوکه اسنو واسه بدللو او کله چې قشترام شي غیر اجسام او نو دلڅ کې په معنا کې تضمین راغی تضمین انغه کې غسل جرمه ده چې اشترا دوه جدا وي یو په لور ادم غره کول سمونه रुपای می ورخلی اسمه واغ اسمه پخک درځو معنی اشترا دي شرای شید دوه معنی دي ورکول او غستل غستل او کمشه چې واغلی نو غوخه ذکر اصلی خوخ و ذکر نو پیدا کری ندلتی که تضمین تضمین دیتا وی چه دل خیل جوز معنی واخلی یو جوز پریدی یو معنی واخلی کلی که دیم توجیسی غیر اجسام تا ندلتا جوز معنی شو خوخول اشترود دلالتا خوخ اکرد دلالت دانا چه تدلتی که معنی ویغستا خرسا اکرار آه معنی پاتی شده دا بسو دانا دلو تو معنی سی سینکه باده خلک کوئی وای راست سی وای راست دا چې جسمی چې وای راست سی هغه پايشام کرا دي هغه خپل عامه نه ده چې جسمی غیر جسمی خپل عامه نه ده کابلې پښتوغای چاينه خرم د خلانو د ټول سفر کېو کنه قرآن د دې کې معنا خپل ايش ترا وزلالتا ش شي دا ګمراہی پاغه هدايت چېږه ویلو چې امنه اگا ہدایتِ پرے خود اوغا قورتا پسند شوان مدی اوغا پسند کران قرآن داکہ درہ چکلہ یو معصالہ ذکر کی اپاگئی مثال ہوئی امانگمہ کے حصول کوئی رو چکلہ ممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام مثال تے ذکر کے خبہ ہوکی اپاگئی مثال نو ہے نو کل فرس بلال جانگ دا مثال دے چه اس وی اگو تینوہ چه اس وو اگو تینوہ دو جانا قرآن مثالونا ذکر کرو دا مثالونا یادو دی یادری دی چه دو اے کہ مثال د کاثر سره سر تعلق ردی مَسَلُهُمْ کَمَسَلِلْ لَذِسْتَوْ قَدَنَعَرَ سِفَتَّ دَئِ پَدِي کُفر کے لَكَدَلْ مثلوم او مثلو القران یو جو ذکر کې بل پکې صفت صفات دې کافرانو په کفر لکېدل او مثال القران دې توایل داسې دي چې دې کافر ته محمد رسول صلی الله علیه وسلم په مقام زما کې قران وې ا دې قران والو ریدو نو دې حالت داسې ده لکه یو قوم چې ارک ناسې ولار کې تاتایشي ايو سړی لا راشي او هغه ځای کې اور بلکی چور بلکی موږ کوم خلک یې تیارې کې ناس په نو دی لا په کار چې دا غور نشونډای بلی کوي او دار معلوم کړو خپل منزل ترسره دي و په فا پرمن کې بيټيان نه چور بچینو وا لاټینم نو پېښې دي او نو دی و هو ټولې نشه و بعد مړولا لاټین ایجاد دي نو زم خلکو د شپې د څلو طریقا شونټای نو قربې قتلو غارینه به دوه دوره لړگی لکړي ناری ناری هغه به په جولای کې پراڅو چې کله د شپې منزل به کو نو به ولګو نو به لاس بلیدل نو هغه بروانو سمې لنبا چلاق هغه به ختم شنه بل به راو کړه نو ټولش پوهه پرانا بچو هغه کم شونټای او اوسم په ورو کې دا طریقا د دې خلقونو لار خدای شي وا دما کې خلک تیار کېناستو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور بلک اور بلک د قران وینای تشبیه د قران کېره په اور سره اور کې دوه فائدې دي اور کې फायदा دا وین اور کې نقصان دي فائدہ دار شي په خې رانه نه اخلي نو نقصان دار چوسه دي په دې کافر د اور نه دا نقصان شي وا د فایدی شته باندې وستا مانا څو دای ته وکی ناس نو دای له پکاره داو چې شونټای بلکره وي او لارې مونږ نو دای ولګې ده دا اور ته نځې شو ونه داګه شونټای بلکره بلکې سرګه پټې کې حتی چې د اور رانه نو چې د اور رانه امرا چې په دې سرورټ کې وځې دې په آسی لار دې نو ختاره او په سرورټ کې دې دایې د دا قران نه پس په دایې زلالت اورهږي د آزاد او مصحف یقیني او آزاد په الله نه نازل شوی او کار دا چې د قران نه फायदा راځي او کلام کے ادماج دي ادماج منډلو ته وایي سما متقلم کلام ذکر کې لمینز کې څه کلام پیږي متدای چې د نن فوټه هغه د نن فوټه د هغه د لفظه مسلوهم مشلوک یام محمد صلی الله علیه وسلم فی بیان القران و مسائلهم كما ذل الذی استوقد ناراً و هو نار رجال قائدو الذی په معنا د مفردند په معنا د جمعند په شان د اغه خلقو یا په شان سری غسری چې بریټ غور و هو نار رجال قائدو اورت سڑی نه استو چې لای خطا کړ زلل تعریف او تکي ساريناسو لاي خطا کوي وا او د سريوته اور بلتو نو ار کلاچ پرتو و دې ورو نو د دې ته نه फायदा و نه وستا فلام يتمتعوا بها کلاچ اور پرتو د نار نو ار کلاچ اور پرتو نو دې په اور فائدہ و نه وستا ذهب الله نار نه لریږي نور وایره 나타 بولا الله رنا دې نه یعنی دور ران لڑا کے پاتھ شوئی او سخا سروڑ کیونکہ جدائی پاتھی نفیر پا سروڑ کو لگی زعب اللہ و نعرہ ہمزلی ویلی نور حمزلی رنان لڑا ادھے تیارکی پاتھی دا انگلے کافر و دا نسان او دل تکے زعبہ دیکھر کرن دویم نسال او کسیبن دا دویم نسال دے دې مثال د دو دې پښان باران وایي د دې مثال پښان باران دی چې باران لبن نه اوريږي نو دې کې ځان بچیږي نو ورکه تر کې په پټی کم چې ګړای نیویم هغه ګونو کې لږو ته ورکم چې دا ډېر دونه اورم د تندر نو په دې وبخې دي صح باران په کې ګلایې دی په کې تندروم دی نو دیوای یره ګلای وایږي سړي په پټیکم زه نیمینم موږ ورته سو وایو الله دې تا سو وایي هغه جړکه ناشې جو نا ځای وي نشته نشته نو هغه یوه ما نیمینم ځان پهن پیرا شي پاس یا له دې یا سپه دا سو در دل دی وایي سړي په پټیکم زه به غلای نیمینم وقولک بغوتي ورکم ان زه په دې باندې ورم نو په دې باندې بچي بچي اغه تندر با پمفریږي دا لږه دا منافق دا قران نه سترګه پټي دا کان्याने او ځکه ناسي وایره مونږه میان ولا بلابزرګا نه ګوډه ولا بلابزرګا نه استه نوای مونږه میان یو ته پدې نه څکلا یا مونږه نه دی ویلي په وګونو قران نه وري تاسو ته قران نه دا دو مثال واضح ہوئے پا دے میرس کے بعضی حروف دي چاہاں بعضی حروف باندے قرآن کرد کئی یو آمینو کما آمان الناس ایمان را رئی پشاند ایمان د خلقو دا کاف چلے دا د پار د تشبیح دے ایمان را رئی پشاند ایمان د مومنانو ما د تشبیح بیانا او کاف د تحلیل را دی آمینون کما آمن الناس ایمان آره ای دو جراغ اینا چه صحابا ایمان لاره ده مضبوط و خلق ایمان لاره ده ذکر سره چی اوکار کهی نزدو و جنه کهی یا دو جنه کهی کم خلق چه معروف مشهور ده نزون دا کار کوم چه دا غونده شم او کل اکار کهی دو جنه چه زمان مشران دا کار کرده نزدکه کن دا, کن دا, دا دو جنه دی دو, جنہی دو, جنہی دو لو جنہ کافرہ کہ دی دعوہ مانولہ شان کی دا رمانول کی دا بعض خلک او کار کئ جزب نہ چې زغه زغون ملاقات دي اوباد خلک کار کئ د وجه د علت نہ چې زمو مشر عالمو بیان کو نو دیو جنہ زدان دی عالم کو نو لو کافرہ دا کاف دا دعوہ مانی اوتې او کلم از مصدر منم کئ امنو مسلیمان الناس آمینو لما آمان الناس آمینو ایمانا مثل ایمان الناس کاف معنی دا مذہر معنی لفظ او تیدا او کا سیب من اس دا او روڑا دے او دے او کې سو مانی دی یو او دا شکت پاری او دیم او د تخصیر دا پاري ا درم او دی بهت پارهي او سلورم او اې بهاند پارهي نه هو کې بتا سلوسي چې او د سلورم مانو نه پاره دي کله د شګ پاره دي دته وایي تردید ماناد داشوا چې د دې خلکو حال ته سړیو ګوري نه په شګ کې دی چې وایي د انشارولو لوم انشارولو دی ته اولي شګ وایي شګ دې په بار د حال د ناظر چې دې صافره بېمانه قرآن بانده عمله نوکو او ده منافقه معمله نوکو نو ده مثال اولوام که ده اولوام او قصوی بیمانه دارا للشکل یعنی <تصفح> مخاطب پشک کرده شده ده بیمانه کن مثال اولوام <تصفح> دارنگی اغروس جی قرآن کلا دی و ارسلنا او الامیت آلتن او یدیدون لگر ومو حضرتی نسل را یولا قلق یادی نوزیاد نو او لشک ده بیدباری حال نادر چه نادر چه واقعی تا قتل نویبه چه ده یولاکی اکل یو یولاک مزیاد کی نو او لشک ده اکل اکلا اکل او پار ده پار ده تخیر رادی تخیر سمانه مخاطب مختار ده داغو خوخه ک که ده نیسال آلو ای که ده نیسال آلو ای سمانه کو لگه مستقوخه ده اکا دارو سو نیسال او قران کې اغاده کې اول تخییر ده او ارسلناه الامیات الفین او یزيدون استفغه او غږمکه ولا څو یو څه ذکر کوي اول تخییر دا غیر د څه کې استفغه غره کلامه کې مثال لولوي کې رسولوي دیم دذ اباحه صالح اختیار ده دا دا دواړه مباح دي دا وای دا وای که دا ورته مې کوي ذکر کوي الاذ او سلام ول الابهام ابهام یان دغه حال معلوم دی چې دا مثال دی کدا مثال دی مبہمه دغه کې ارکم كم... کلا کلا و او پمانه ده او راځي کلا او پمانه ده او راځي او قران کې دا ډیره معنی دي, دي بعد خلک په دې معنی نه پویږي نو او دکې د دې لحاظ نو ساتي او کسیبین یره د مثلی مثال دی لري مثال دی او کسیبین دا م څه مثال دی د سره مناسب دی دا دغه مناسب دی او کښیبین نه پویږم چې د دې دیم مخکاله غو نه کړم حالت ته پاره دی او کښیبین دا دروردی دا مخکاله تی موده دروسی موده دی زه وژن چې سرید الفاظ او معنا نه پویږي نو قران کې بیا ترجمه کوي لکه نسلا ته نشي خېله له کمک ک ما د کااف معنا وکړه ا تشب تع به الممسدار. داې دلته معنا وکه دو افلو کو په بعض دونه چې کمګرانوي د مخینې په مختلفي نظر اول د هغې معخذو مفصل معنا تعیل کوی ی د کاف تعید ور بل موفصل معناه تشب ک و کا تشبېول دی بل مفصل مانا د مسدار ک مذل صفت منصوصه محذوفه ګرولې ده دا انګه او دا انګه لا صفات ما را ذکر کړو چې جن منافق بي دا صفات دي کو صفه هر چې تکم صفات وایي او لفظ حروف کې نو کله سره دا ګوري چې در قران کریم تو حروف دان څه حکم او په معنا څه حکم نو دې کې باغي مفسرین اغه دې دې خسته خدمت کولې او به تر معنا کړي سپڅه او سپارې کې کوم فصیر ترڅه ابو البقال حق کړي یو څیرین کې صف یو سل یو کوم څیر چې ما داوت ترجمه ذکر کړی ده دا ما دې کړې او یا او ما دا ترجمه ذکر کړی ده ابو البقال حق کړي اس پښتو او شپار کیو فاسته را رضینه لکاله رسول فاسته دا لږ د کتاب نوم دی املاغ امامن به الرحمن هغه به تر تفسیر په دې فن کې د جزر یوجل کې هغه دا مشکل زینو کول کاه ور کوي په دې اړه د فرای کتابوم کې معانی القران هغه وګد نه یاد دی دغه مشکلات القران د طالب مکی دې هغه خو دې دغه تفصيل صحیح کتلي نو غي صرف د اعراب د بنا او د جوحات بیان کوي هغه وګت تفسیر نه کوي هغه کم دغه گراني نه پوي باندې کلام کوي دا خلل له فن ماهر دي لکه څنګه چې لسی ترجمه کې مدارک کا شاف せ منی کوي اغي لذي ترجمه ټوله کړې رواني نو دا یې مشکلات او کلام کوي داخله کوي که سره دا غوری دا قران تفاصیر وګورم مؤلفین ماډوکم چې په دې فن کې سزه کووم زمما تاباطر مفسرین وګورم مابا یې کې هر مفسر د تفسیر ترجمه ذکر کړی دا نشانی یې کوي دابول وقاله کوي آیات اساسې دي په څکه کې دا پناه کوي چې اگر ایمان نه نفیدې او پستون جوړون کړه شو ترخه وندو وندو یا آیات اساسې او بیزاوی اچثر ذاینی که داغنه نقل کئی بیزاوی ایبارتونه ایبارتونه چه نقل کئی کم داری چې مشکل ذاید بیزاوی ذکر کئی نو آغد املان نقل کئی دانگه روز تو خلک چراغلره مدارک وغیره آغد املان نقل کئی که سره او گوری بینی داغر ایبارتونه نقل کئی نو کم چې کم که سره پی اغفن که ذان مشغولی که اغم تفسیری لونجو ګری مانا نی فږي دا نوې غریمت دا لري او د تفسیر پیرای کا حدود د علماو کا اغه منیم غری نو زمونږ دا کار لکه اول ایران زینو او بیرته ترجمه ته غو د مناه کانو بیان قران دلتون په خبر کړي سورته بقره کې 200 شوګا ته ګوره د مناه دو 200 چی ومن الناس من يوجب قوله في حياه الدنيا ذوس سلو مشوره دي بعض خلکونه پسند لگی تا تا خبر پجن دنیا وای شه دل علاماتی قلبه اخراج وا کای چیز رکه می نیچدار وهو اند الخصام لدود جگر توئی و یوری نسل والله لا يحب الفساد دائكار دائك مقوالي احنا مسلمانان دا مسلمانان نقصان فان بلا شيء واذا اكيد له تق الله كالا دا دا وعدية سنتي اوارتوا الله نمي ياريقا خلاف سنت كار مكو اخذتوا الى عزتوا بالاسم نوني دلالا عزت فقوله دي بنا واذا غلص فاكم زانو شامو اجزان براقو خانجي كالا دا توايب داعت مكوى دې وه زمای زت ګناه کړي فحس کو جہنم کافیره دې سور له جہنم والله لاہیب الفساد دا دی له مرشد دې دا منافق دیای کی تذکر نه وکړي بلکې تفصیل سر ذکر کړي قران کې چې دا منافق بېمانه ټول مردار چار تو ګناه بازاره زت من جني چې ګناه کوم مداور ته دې یو یوسل او آتش په تو سوره آل عمران ذيك سوى تغسر عالك المنافق كارنمان وقورا وليعلم الذين ننافقوا وقالهم طالو قاتلوا في سبيل الله عرفوا كله دې امتحان مو کراښېنه مناسبه وتښتې ورته چې واي راغنه وي یع ملک باندې روس وسلګشه یع لذو قالوا لهنا له قطار لن تبانكم لدي کوپه پاره دي هم يومين دې د امتحان په وخت کې هیڅ دي کفر تا دیمن راڅوډیږي زالوی دې زالیمه ده زالو, زالو سماندی او وقالو لپانی ماقدو لوطاو ماقتلو او کداکم خلک کله کله سرې ماقتلو نو مو جوړیږي دا بې ایمان نه د امتحان په وخت کې چې کله امتحان راشي نه د منافق قبرې ني ذانک ایتم آیاته سورت نساء وایدا کیرم تعالی الا ما ان الله والرسول رایت المنافقین یسدعون کذودا منافقان بوین یاورو تاغنا پوره ترلو غدار کی دروازه ہے کی حاج سورت محمد کے لدے صفات ذکر دی سورت توبه کی گلیش پہ صفات کا مناشف ان شاء الله زه بهر تفصیل کوم شه صفات په دې ځای کې دا صفات په کې تعلیل دن جامو تمناتک نه وي نو تا احتیاط وکه فرای ویل شي لکه فرای قرآن کې ویل دي په دنو نو متره کتاب مې د منافق بې ایمان کارم داري کله زه تاوه ده بې ایمان اندر شي په دې صورتونو دا ټګ زمونږه قانون کتاب کې نو اول آیتونه متا توکل ل سفات سورته مغارف کې ذکر کړه او دا یو لږه دا دی وینه وګتکه چې دا یو مضر فرقه ده نقصانۍ فرقه ده بدترین فرقه ده ناکاره فرقه نو ځکه ناکاره فرقه کې بیان وګتکه د پارګې چې خلقې پاتشي ځان نیسته خدایو ته نه د بل نه کابل کې شو احتجاجي خطوي کړی چې د قرآن نه وامه په مورو په خوي د بیراج کړی نو ته تا ته چې د ستام ملګریمه من اعتماد موږ دا وایې د لکښه منافقہ خدایو ته نه د بیماني کړی او څاغړې زمانه مرګريته دا کم کار کوي د دایې پر پره نکل کې خدا هميشه هرې سره سمدار سره غلطي کوي دته سره غلطي نوري په قرآن دې ذکر کړه او زړه ترجمه کومه بعضي ده خلک نه aasugi چوي پوخلې مونږ ایمان ولر پالات اته راشه دې ذکر کړه دې ته کې آستر ایمان بالله یعنی ایمان پوخړای ایمان په کتاب او اول توحید او اخرت او قیامت او رسالت او کتاب مونږ درې ممانه دا موږ ایمان وسولته موږ پر ایمان اور ته یې کوي دا قل ځان سره نه کوي د مشهور محدثین پهولله المختارو همو المقاجرو هیله نازین دا د کوباز دی دارل خاک نه سه اله کوي داولې وای دا لس रुपې دی چې دا بلې واخیو شربتو نو چې دا بلې واخیو سلیخ شو نو چه ده بری واقعی نو اکیه بشید نو چه بری واقعی نو اتش دی بشید پا ده اتش دی تیدی نو دادیل پار منکو چه ده لسون اتش دی جو بکن یو ماشون لر انا ورکا وای ها بچی ده انا وقلا بیا که نو اخلا بیا ورکا بیا که نو اخلا بیا ورکا لفت ذرای تیخ او اخیل که چه ورکی اغتای بچیه تا پر لاز که سوپی سیدی نو اغه ورته نه دانو ما شوم کو نو شه لو کووله اقرا لوکه کې کار اري فل با پړه سره کار اري د دوکي او خپل سره کار کې صحیح نباړه اله او تذيرې کو جات نو قرا سره دوکي و دي کېته الهمختارون هم المقاجين ما دي سينوي داخل ناکي هوندا دوکاباز دي دیهود رو کار که یخواد جهون جو انده قاطعان با ایمان جا طول تگمار دی آه. وما هم بی مومنین مومنان پخلی ایمان صفت تذره دی نو دی مومنان زکر ندی چه زرکی ایمان نیشتی دی زکر ایسلم کن بعضی خلو بزرکی ایمان دی لیکن منگا غنکو منگای صاف کلام دی زرکی ایمان نو پخلی وی اما راځي د نمونه کې ته کې کوي او ماهمو بمومينين ان دي دي مومنان تګي کوي دا الله قرار مومنانو یعنی درو وای او تګي کوي مگر دا سره زکا و بال تګي په دې تعزي او ماعشرون انشته د شهور زایلي ده د دې زایري مکوې چې دا ظاهر به ما له سره دهته او ثابت ته پروري کې مرا مقدم چه که مکی که نو تخصیص او تاکیج پیدا کئی اغا مرد دو زورتی کم لے یا دو فساد نا یا دو زوف نا یا دو نقصان یا دو ظلمت نا اغا طول مرد دے که صادق تے نو زہتہی اللہ علا دے مرد کل دے مرد نا تابیر پرشن کل سورة توبا یوصل کنی شمایات فضاوکن پرشن الاری سین دا غا پلی پلیتی پا پلیتی سره جوه کې لای نو پليتي په کې محکم کیږي نو ځکه چې پليتي ولونکې اډیل لای درناک په سبب دا یي چې درو جنو درو مه په څو دا یي چې دروي کون کانه لستمراغ لایيږي یعنی هميشه یکا دروغه هميشه عمل دروغه مته دا یي چې کانه استمرال لرا معنی دا دا پاږه چې چرالی کأن رسول الله صلی الله علیه وسلم یې फरو کذا داږي دمانه دا دا چې ګرمبر برابر شار ډېر کو ماجی سین منا ډېر کیجاوی ینه دا کاری ډېر کړي دا یز دې بیمان د کارو چې وی دین درو اکو دین درو اکلای چې وی لسی دې تا کوئی په دنیا کې ارمنه دنیا نوای دې یقینا موږ مسلمانی اصلاح ته شوقي اصلاح جوړارې ته وي خطوي رشد ته وي دنیا کې دې په منګل لکه اوسه یوه جماعت اسلامي کسر شريعت نه فسکي نمونځي لکه زکات مال روغه ته ټول مندسي ته جوړي نو مهاجرینو مال منګو خور اذان ته متبرکو دالې د دین وي بهکني منګو کړه د صاحب او بې د انبياو بدناني منغه کارکر یوهودیت د قران تفسیر کی تحریف موږ او کوم حرفین انما نه نوصیحون موږ چې صاحب بدنام کړم انبياو متون کړم نمازې مال موخو د حکومت زکاتم عدم کړ انما نه نوصیحون پتاي څه تهونځو سي اټایو ته یو کله زېږې مې انما نه نوصیحون موږ یې من دې یو خیر کار او پتا کې سره وای خبردار الا سمبه لپاره اوسه اسنه چې تورته خوای ما نه دغه الا سمبه لپاره سمبه څه ییدل رادل کېدل خبردار وې فچر کې وې تر نوې چې د جمعه تښاندی دې ان همل مفسدون یقینا ذی فضابعان تا ته پاتنيشته دغه مناغتان دغه بېمان څه څوک مسلمانینو ګره یې چې شاشنه چې چمو چاته شو یې نه د سید علامه کتابه اوی ا دی الله سره خپل واجب دي ماته یې عسا یې څنګه نه اوی په دې کې دا کړو اوی په دې سره ورنی دا الله یې تمبه دې راځه ا څنګه دې بده تاووه وای ا غو له تانو او نو وای تا غو له دا بدنی دا کړی یې تواي اوی اور اته تا موږ ته بې شوې نه علاکه به نه غاره ده پارو لاغه سیفی ده پارو شیخ یو شیخ غلطه غلطه ته غلطه وایا خو ته خو وایا زه د څه څه وایا جنا ته جنا ته وایا یو ګلو ما ته مبارک مې وله وستا دا مجوي و ټول د څه مې په دې ته خیرات نه نه دزا کې بل نه نه دې بجور خیرات دې دې ته ته د زګي او دو قرآن لطف اولارال دو که بعضی خلکو که زوف ده کم دورتیانا دو او دو جل کم دورتیانا کم زور دور خبریست دو اللہ سنبیلا دو که سلیل چوکوکی و شخص. شخص خبر دار ده دا دی دا دا مرسدان لیکن دا دا دی پسول فرخار دی پو یگی دایر اس کئی غلطه او غلط کئی اصولی لپی جی غلط میکن دو دنگون ام لاندیدی ا کلا کی دی تا ایمان راړی کما من الناس کما کې راځي مانی دی پ샹د صاحبو د وږي صاحبونه چې صاحب ایمان راړی ایمان راړی امینو ایمانن مسلمان الناس نو قاف مزریشت ایمان راړی ایمان راړل خپل کوون دي مضبوط نوای دی ایمان راړی مضبوط د کسان کې راړی ایمان به و به وقفو سره ځنه جنگوري یو ډېرې ته شي اموږ ولا ګرمیا نه یوغان موږ په ذاره تبدلی یو سره دا ځان ته وی چیرې چې ته تبدلی شوې لرې رسول سری منا ته دعوت وی قران او دې په همیشه چې ته ته قران کوي هو سوفتارای ذن که شفل غضاب اخرس تحت رجليك امح مال کله چې د دنیا دا لریشي او جهنم قیمت جوړ دیږي و سوف ترى اذن ته شفل غبال ز په ځانوب ځینی کله کې د دنیا دا رزري شي ا قیمته دیږي افرصن ته ته رجلي ګا مہمانی چې ته پاسول ته په خاطر تا ځان شیخ ته ځان دی پوښار کړو اغانې پوس پوس کو نرو نرم دی کو قرآن کلاګ وړی تا کی دیوې کو امانی قرآن مزرب سره نه قرآن یو مستقل کتاب دی او کلاګ وړی قالو انو مينو ایمان دار مونږه په شان یو کوفو یم یو ترسه شو صفه جمند سفیره صفه او ای به کوف سیاتا الا من سفانا سر سرادي خماله چې به کوف جنو جايږي مطلب سر کم الخلق کې یقیني فطو او کا کم خلک کې کلف شو اګدي من او کم خلک کې مزرب پاتیشا نو غدي به کوف اګه مزرب ته لكن الذين في قلوبهم وقيفت يا اكلا قالو. قالوا <كلمت> شَیطین یمَل شَیطان دا شَتن وای فساد تا شَیطان تم شَیطان لګوچره فساد مشر دی مراد شَیطین نا اغه یاندی اغه نا کار کله چا غیټه لار شي او خلاکه الہ رسول خلا نا راځي کله سلله خلاکه الہ راشی نو معنا مشو معنا ته لکذر ابس لکله راشی نو معنا مخرو اپنذر بو ان کی مو ذکرہ وذن زربا معنا مکڑو وڑو واڑو من تاسو نه قران کله چې زربس الله لان راشي په معنا دې بیان و زربا رب لكم مثلا دې انو تاسو مثال زرب معنا زربنده کله چې متعذی بن سیشی نو معنا وهل زربت زیدن دangi خلاوت الیه لرم رسخا نو کله په معنا دې اتلو کله چې لاړیږي دان هی مانادر کنو مرای دی کله چې ماویر شي او خپل مشران او پلا په مانا ده ما مرای دی اپمانه ده دې مرای دی اسمانه درو وایزا خل او ماشه یتی کله چې دیرغشی د خپل مشران سره ورته معنا را راځي وایزا خل او بشه یتی